que la pesca no sigui tan uh, abusiva en respecte a segons quines espècies, uh, doncs de promoure més vedes uh, uh, sobre sobre, alguns, uh, sobre algunes espècies. Com enfocaràs aquesta xerrada? Bueno, mira, jo la xerrada és el que, el que et deia abans, no? és pesca, pensa en, en, en global i actua local. Si o sigui, el primer que s'ha d'entendre les persones que vinguin a la xerrada és que és la biodiversitat i quina és la importància que té.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 Uh, a vegades donc veiem no? o, un pensa que cada vegada la gent està més conscienciada mediombientalment però poder no, no, no se n'acaba no, no cal de ser una cosa doncs, del tot uh, global, podem dir global vu dir que la major part de la societat doncs, encara ho veu poder com un problema allunyar i, i per això que deguess tu no? perquè al final també si, si no et toca molt de prop la cosa uh, això en aquest sentit donc el medi ambient i amb d'altres sembla que no, que no, no tingui falta sobre tu, no? però eh, aquí, aquí, està, aquí rau no? la cosa, en intentar doncs, conscienciar a la major part de la societat per intentar doncs, eh, revertir la situació. Eh, Bé, bueno, evidentment. No, no, no. O sigui, eh, nosaltres parlem de, de biodiversitat, parlem de conservació, parlem d'una sèrie de coses, però realment la societat, el polític, en fa un altre. Uh -huh. I quan intenta revertir això... Doncs té una, una gran oposició. Mira avui mateix ara estava mirant pel mòbil que hi ha un article an alara sobre alarmant sobre la costa brava, sobre tot el que són la pèrdua de territori, per urbanitzacions, etc, per ports, etc etc. Això tira enrere i ja és molt difícil. Però en canvi, hi ha molta gent que encara justifica eh, més turisme, més... Eh, eh, Uh, més vaixells d'aquests de, de turistes uh -huh. creuers, etc, etc, no? en pro de la, uh, del creixement de, del treball, etc etc. I tot això repercuteix amb la biodiversitat. I llavors s'ha de doncs'ha què va primer ser si el carro o els cavalls, Què és lo important per, tant per la vida de les persones com per l'agricultura, per exemple, l'agricultura és importantíssim la biodiversitat i els monocultius, doncs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 i és impossible doncs, tirar enrere eh, però sembla que el que es vol evitar doncs, és que aquestes construccions continuïn fent-se eh, a vegades hem parlat amb ells amb aquestes plataformes i ens comenten que des de la Generalitat també des dels ajuntaments o no acaben de fer-hi del tot eh,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 com és alligada amb tot el de més i tot el de més amb la diversitat, sí que, les, que, que ens en donem compte d'aquestes sinergies que hi ha entre totes les actuacions i després d'anar baixant doncs, cap a la part més particular que pogués ser la Costa Brava, però que ja et dic, vull dir, qualsevol exemple de qualsevol del món, qualsevol lloc del món, es pot posar a, a la Costa Brava, mira el delta de l'Ebre que està passant amb el, amb el cargol Poma, amb el, amb el cranc blau, no? que estan destrossant el que era l'ecosistema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 I, I això no es para. de doncs resulta que tenen que sortir aquestes associacions, no? els, els, algú no? que diu, escolta, potser ja n'hi ha prou de tot això, no? I aquestes persones pues, són bastant demonitzades, acallades, atacades, i moltes vegades fins i tot són eh, molestes pel, pel sistema, no? Mm -hmm. Mentre que el sistema va fent la vista grossa i, no, i va fer moratòries i va fent històries sí. perquè les coses es vagin allargant. Uh -huh. Sí, és, fet, és, és, és aquest el problema uh, de fons, de, de tot uh -huh. Sí, de fet aquesta moratòria semblava més una patada endavant no? uh, per passar aquest període electoral també i ara d'aquí doncs, uns mesos tornar-nos a trobar amb el problema i aviam que, que s'acaba decidint uh, aquesta manca d'implicació per tant porta a, a, a suposar que um, poc remei hi podem fer, per tant, quin futur ens, ens espera, uh, Francesc?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 no el creixement sostenible, que això és una... són dues paraules que, que estan donen una amb l'altra, uh -huh. sinó el de creixement, que tenen darrere social i econòmicament, d'una manera lo més equilibrada possible, perquè si no anirem cap a un caos que ja està anunciat també per molts científics, perquè els models matemàtics i energètics i la producció mundial de, de recursos naturals i orgànics una uh, mostra així en els simuladors, en tots els ordenadors i a tot arreu. Vull dir, tots els projectes internacionals col·lapsen això entre... ja, a partir d'ara, i bueno, de fet ja s'està col·lapsant amb la biodiversitat. Mm -hmm. Molt bé, doncs amb aquesta idea de deixar d'acabar i fer passos enrere per intentar doncs uh